Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 15, fața A. Marți 18 mai 1943, lungă vizită la Marighiolu, Ghiolu, mi-a vorbit despre creața și moartea ei, multe lucruri pasionante de adăugat la povestea lor, care și așa era destul de stranie. Aș vrea să le notez, poate mâine. Două visuri teribile astă noapte. Într-unul eram cu Hitler care vorbea românește și mă amenința îngrozitor. În celălalt eram la Paris, în același Paris ocupat de nemți pe care l-am mai visat de câteva ori. Simțeam o groază, o neliniște care mă sufoca. M-am trezit terificat. Îmi pare rău că nu mai țin minte detaliile. Joi 20 mai 1943. Mari vorbește despre creața ca despre un om viu. Încearcă să o vadă, o așteaptă, nu s-ar mira dacă ar veni. M-am gândit la tânăra doamnă Grodec și, pe neașteptate, după atâta vreme, am revăzut întreaga poveste a Grodecilor, rămasă nedezlegată. S-ar putea oare să mai scriu vreodată piesa de teatru cu Gunther? Era o vreme când necesitatea de a o scrie m-a apăsat, nu-mi dădea liniște. De atunci am pierdut legătura, am uitat. Dar după masa petrecută la Mari, a rechemat lucrurile din uitare. Cred că aș putea să scriu, ba chiar aș dori. Am recitit astă seară din accidentul unele pasaje cu Gunter și toate mi s-au părut pline de intensitate dramatică. Ce stranie, ce neverosimilă povestea Mariei și a Creței, trăind una după alta aceleași iubiri, Mariei ducând mai departe legături pe care Creața nu le putea împlini din infirmitate fizică. Dar pentru ca o asemenea poveste să fie posibilă, trebuie să pleci de la faptul lor asemănări fizice. Zisu a fost ieri dimineață la mine ca să mă ofere 70.000 de lei și să-mi spună cât a fost de nefericit acum un an jumătate când i-am cerut să mă ajute și n-a putut. Am refuzat banii și am spus că n-am nevoie de nimic. Tipul joacă prost un teatru de prost gust. Pretinde că s-a ruinat voluntar pentru ca să nu se îmbogățească din petrol sub nemți. Joi 27 mai 1943 Dejunat la Alice, Aristide e în căutarea unui refugiu la țară. Din felurite locuri, Alice, braniște, i s-a spus că ne apropiem de o criză care poate răsturna de la o zi la alta calmul de până acum. Nimic precis, dar temer surdemocnesc. Nu știu ce să cred despre asta, dar dintr-o dată vechea neliniște m-a fiorat. Războiul e din nou într-o fază de suspensiune, de la lichidarea frontului tunisian niciun eveniment. Ne aflăm la o răscruce, e oarecum situația din primăvara 1941 răsturnată. Se aștepta atunci, cu anxietate, o inițiativă germană, a cărei direcție nu se cunoștea. Acum așteptăm o inițiativă aliată. AXA este în expectativă fățiș recunoscută. Nici nu se vorbește de o acțiune posibilă, rușii sau englezii vor fi lăsați să atace ei. Datele războiului sunt complet schimbate, dar primejdia care apasă asupra noastră nu e mai mică, poate din potrivă. Într-o zi, într-o oră, într-o secundă, totul poate fi pierdut pentru noi. Am trăit în ultimele zile într-un fel de stupidă euforie. Făceam planuri grotești, sprijinite pe nimic, pe o părere, pe un cuvânt, pe un surâs. Fiindcă la telefon, Marie Ghiolu mi-a spus că i-a vorbit ministrului Elveției despre traducerile mele din Shakespeare, am construit copilărește tot felul de planuri, o slujbă la legația elvețiană. Am văzut-o azi pe Marie, nu-și mai aducea aminte de nimic. Nimeni nu poate nimic pentru mine, eu nu pot nimic pentru nimeni. Legăturile cu oamenii, când nu se sprijină pe interese certe, definite, sunt simple gesturi inconsistente. Trăim fiecare în singurătatea noastră, ca în niște celule de sticlă. Putem schimba saluturi, zâmbete, asta e tot fac apelul tuturor prietenilor sau cunoștințelor mele. Bibești, Nenișor, Alice, Marighiolu, Sică, Leni și Froda, de vechi, Zisu. Și nu găsesc nicăieri decât umbre mai mult sau mai puțin indiferente, mai mult sau mai puțin amabile. Și în această comedie zilnică, eu nu sunt un personaj mai interesant decât ei. Duminică 30 mai 1943. Citit cu pasiune la Rambuius, cu care am terminat astfel al treilea volum Balzac din Pleiadă. E curios că nu trece printre capodopere. Totul e magistral. Construcție, varietate de medii, tipuri, atmosferă. Mă întreb dacă Dostoevski nu i datorează ceva pentru posedații. Grupul de Chevalier du de la Descouvrance, Demoni, Diavoli, conduște de Maxence Gillet, seamănă destul de bine ca punct de plecare cu oamenii lui Stavrogin. Dacă aș scrie cândva despre tehnica lui Balzac, m-aș referi mai ales la La Rambuieuse, unde alternanța de expunere lentă și precipitare bruscă e atât de vădită. Sera târziu aflu că Filderman a plecat astăzi seară deportat la Mogilev. Notă. Wilhelm Filderman a fost deportat ca represiune la protestele sale împotriva decretelor privind obligațiile financiare exorbitante impuse populației evreiești. Am încheiat nota. Miercuri 2 iunie 1943. Ce ne va aduce iunie? Faza de pregătire și tranziție în care se află războiul va mai dura mult? Intrăm în vară și ne apropiem iar de ceea ce în fiecare an mi s-a părut că urma să fie lunile decisive. Din Noica întâlnit ieri. Pleacă la Berlin să ție o conferință despre tensiunea interioară a culturii române. Mi s-a părut așa de grotesc că nu m-am putut stăpâni să râd. Vineri 4 iunie 1943. Scurtă vizită la Pipidii, pe care nu-l mai văzusem de câteva luni. Mica lui Garsonieră, cu atâta liniște, cu atâtea cărți, e pentru mine un fel de imagine a păcii. Eu umblu destrămat pe străzi, după zadarnice soluții ridicole și irealizabile. N-am bani și nu știu unde voi găsi. Când tot ce aș fi dorit și m-ar fi împăcat, ar fi fost o viață studioasă. Sere cu petrețuțea. Voiam să-i cer informații despre o afacere. Spiritul meu de inițiativă e grotesc. Personaj amuzant. aceeași volubilitate, aceleași formule amuzante prin arbitrar și neașteptat. Simte că partida lui a pierdut și atunci se refugiază în metafizică. Europa e un coteț. Mi-e scârbă de europeni. Am început să traduc Pride and Prejudice. Sunt decis să lucrez serios și continuu. Joi, 10 iunie 1943. Lucrez între 5 și 8 ore pe zi la traducerea lui Jane Austen, dar merge neînchipuit de încet, nu atât din cauza dificultăților de stil, care și ele sunt neașteptate, cât din cauza scrisului propriu-zis. Cu o dactilografă, cred că aș tripla randamentul. Așa însă, nu pot face mai mult de 8-12 pagini, ceea ce e mult prea puțin. Aș fi vrut să pot da manuscrisul la finele lunii, pentru că astfel să am cu ce chiria. Ce mă voi face, nu știu. Rămân din nou fără bani. De unde să găsesc cei o de mii care mi-ar permite să trec acest nou hop? Să-i cer lui nenișor, O voi face, dar fără nicio speranță. Rosetim spune că aș putea vinde ediția JID cu o de, de lei. Dacă găsesc amator, vând. Pe fronturi, așteptare. S-ar zice că mari evenimente vor izbucni în câteva zile, în câteva ore. Luni, 14 iunie 1943 Panteleria ocupată vineri, Lampeduza sâmbătă. Canalul Siciliei e complet liber. Impresia e că viitoarele acțiuni vor avea loc tot aici, în centrul Mediteranei, dar, evident, și alte posibilități rămân deschise, între care nu trebuie să uităm pe aceea de a nu se întâmpla nimic. Un fel de armistițiu nepremeditat, reieșind din pânda intensă a celor două tabere, care ar aștepta din secundă în secundă un atac mereu amânat, este și asta posibil. Miercuri 16 iunie 1943. Ier și azi, primele două zile calde de vară. În casă e în pe stradă epuizant. Undeva, gol, la malul mării sau pe munte, în nisip sau pe iarbă, aș trăi. Aici duc viața mea de larvă. Traduc mereu din Jane Austen, mecanic, dar fără mult spor. Când faci un lucru definit, precis, te dezolează limitele tale apăsătoare. Atâta poți, mai mult nu. Cu cât e mai ușor, mai îmbătător să gândești, să visezi. Nici o dificultate de vocabular cu Jane Austen. Deschid dicționarul odată la 20 de pagini, dar mari dificultăți de sintaxă. Unele fraze sunt atât de old-fashioned, how Jewish, încât trebuie să le construiesc cu totul din nou. Nu voi termina înainte de 10-15 iulie, măcar dacă toată munca asta nu va fi zadarnică. Am luat de la liceu 20.000, leafa pe iulie-august. Câteva zile de răgaz îmi ajung ca să-mi pierd pe chestia asta anxietatea. Totuși, ce voi face? Războiul stă pe loc. Luni 21 iunie 1943. În noaptea asta, doi ani de război în Rusia. Am numărat zilele, săptămânile, lunile. Acum începem să numărăm anii. E cu mirare că trăim încă, dar sunt prea obosit și pentru a mă mai mira. Joi 1 iulie 1943. Iunie a trecut fără mari evenimente de război. După ce debarcarea ni se părea iminentisimă, am pariat pentru 20 iunie și am pierdut, începe să devină nu problematică, dar în orice caz mai puțin urgentă. Înainte de căderea frunzelor de toamnă, a spus ieri Churchill, asta înseamnă și mâine și la 15 septembrie. Adevărul e că, de vreme ce nemții nu atacă în răsărit, unul din obiectivele debarcării a și fost atins. Nu se mai pune problema acută de a ușura peruși de o prea mare presiune germană. Fără îndoială, războiul și-a schimbat total aspectul. Inițiativa a trecut la aliați, cel puțin în faza actuală. Așteptarea și tensiunea nervoasă a trecut în tabăra axei. Bombardamentele devin mereu mai catastrofale în Germania și Italia. Pierderile engleze în războiul maritim au scăzut sensibil. Ceea ce nu înseamnă că un nou puseu ofensiv german, fie în aer, fie sub mare, fie pe pământ, este de aici încolo exclus. Poate că jocul de balanță nu s-a terminat definitiv. Poate că talgerul victoriei nu a căzut irevocabil. Am întrerupt vreo cinci zile traducerea lui Jane, pentru ca să traduc în grabă pentru sică paharul de apă al lui Scrip, Asta, dacă mi-aduce 30 de mii încă neîncasați, îmi va ușura puțin problema banilor mereu gravă. Chiria încă n-am plătit-o. Am împrumutat de la Zaharia 20 de mii pentru cheltuia la zilnică. Sâmbătă rămăsesem cu 60 de lei în toată casa. Antoine, care mă înnebunea cu câte două-trei scrisori și telegrame în fiecare zi să vin la Corcova și căruia până la urmă am fost să-i scriu că deocamdată nu mă pot mișca, fiindcă am mari grijbănești ce trebuie rezolvate, îmi răspunde astăzi. Le embêtements d'argent non rien du dézonorant. În sfârșit, o consolare. Revin la Jane, dar merge groasnic de încet. Am tradus abia puțin mai mult de jumătate, ceea ce însemnează că n-aș putea fi gata înainte de 20-25 iulie. Mă și obosește prea mult, ochii, capul și nici nu știu dacă și câți bani voi obține pentru atâta muncă. Citit la început cu dezgust, iar pe urmă cu interes totuși, jurnalul lui Monzi, de la 1938 la 1940, Si Duvin. Notă. Anatole Dumontzi, socialist independent, activ în combaterea antisemitismului în anii 30, a devenit apoi adept al acordului cu Hitler și simpatizant al regimului de la Vichy. Jurnalul său, Si Duvin, a apărut în 1941. Am încheiat nota. Înțeleg mai bine prăbușirea Franței, care într-adevăr se descompunea politicește și moralmente într-o stupidă agonie confortabilă de la zi la zi, fără să-și dea seama de partida istorică imensă ce se juca. Ridicolul lui Monzi, satisfăcut că are dreptate, în cea mai grotescă dintre orbiri, e fără limită. Încă o dată citindu am înțeles în altă ordine de idei că există un ruaj al atitudinilor politice, din care nu există scăpare. În 1938, Monzi este pro münchen E fatal ca în 1940 să ajungă antisemit citit încă acum vreo 10 zile la Muse du Departement, al lui Balzac, roman de mâna a doua, dar de o tehnică pe alocuri ingenioasă și plăcut de citit, mai ales pentru tabloul de viață literară pariziană văzută din culise. Ce mult mi-ar fi plăcut altădată să fac o carte despre Balzac. Aseară la masă, numai îndoi, la Mouton, la Institut. Notă, Jean Mouton, noul director al Institutului francez din București, am încheiat nota. Lungi discuții în legătură cu cartea lui despre Prust, pe care mi-a dat-o manuscris. După masă, am ascultat al treilea act din PLA. Miercuri 7 iulie 1943. De două zile, mare bătălie de tancuri în sectorul Cursc, pe un front larg între Orel și Belgorod. Nu cunosc decât relatările de sursă. Genicatul oficial pretinde că, la o acțiune ofensivă locală, rușii răspunzând cu contraatacuri puternice, comandamentul german a aruncat în luptă rezervele mari. Trebuie să așteptăm pentru a ne da seama mai lămurit. E începutul unei ofensive germane generale, greu de crezut, cu spectrul de în spate. E numai o acțiune limitată cu scopul de a reduce intrândul de la Cursc sau de a face un sondaj al forțelor rusești. Poate, dar chiar dacă la punctul de plecare operația este redusă, nimeni nu poate garanta că desfășurarea lucrurilor nu va depăși intențiile prime. În orice caz, în vara asta, primul moment de război. Duminică 11 iulie 1943. Debarcare aliată în Sicilia. Atacul a fost declanșat ieri în zori. Până acum, nicio precizare geografică. Se pare doar că sunt lupte mari în sud-vestul insulei. Bătălia de la Orel-Belgorod continuă violentă și confuză, oarecar progrese germane. Marți 13 iulie 1943 După comunicatul italian de astă seară, anglo au stabilit în Sicilia capătă de pod la Licata, Gela, Pachino, Siracuza și Augusta, toate pe coasta de sud și est. Joi 15 iulie 1943 de la Licata la Augusta, întreg colțul de sud-est al Siciliei este ocupat de anglo-americani. Se dau lupte pentru Catania. În Rusia, ofensiva pare oprită fără progrese notabile. Comunicatul revine la tonul vag dinainte de declanșare a atacului. Dejun cu Muton, simpatic, timid, amical. Ce-mi place în el este nu știu ce expresie de umanitate, nu știu ce capacitate de emoție pe care o simt dincolo de stângăcia lui neașteptată. Cu Jane m apropii apropi de sfârșit, încă 3-4 zile. Sâmbătă 17 iulie 1943, rușii anunță o mare ofensivă declanșată de câteva zile la nord de Orel. Comentariile germane, recunoscând faptul, îi reduc semnificația. Nu e decât o încercare de diversiune și degrevare a frontului de la Belgorod. Totuși, comunicatul de astă seară constată că la Belgorod, unde atacă nemții, activitatea de luptă a scăzut, în timp ce la Orel semnalează grele lupte defensive și lupte grele schimbătoare. E ceva din vocabularul de astă iarnă. Je fais semblant de vivre. Me je ne vipa. Je tren. Gesturi mecanice, obișnuințe monotone, oarecare vivacitate simulată. Dincolo de asta, un mare pustiu care e viața mea. Aștept sfârșitul războiului și, pe urmă, ce voi aștepta pe urmă? Am văzut lume multă în ultimele trei zile. Nimeni poate nu observă că, între atâția oameni vii, cu pofte, cu interese, cu amoruri, cu legături, eu sunt un absent. Joi la Mouton, iar pe urmă la Marighiolu, aseară la Mogoșoaia, iar pe urmă la Gruber, azi după masă latina. Am văzut și revăzut tot felul de oameni. Fiecare avea ceva, fiecare e fixat de ceva, fiecare urmărește ceva. Eu umblu printre ei ca o umbră, vorbesc, văd, ascult, răspund, mă mir, aprob și dincolo de toată această agitație de suprafață, sunt și rămân mereu singur, cu irevocabila mea soartă. Mars 20 iulie 1943. În Sicilia, invazia se lărgește și progresează într-un ritm destul de rapid. Agrigento a fost ocupat încă de sâmbătă. Străpungerea în adâncime spre centrul insulei a ajuns până la Calta Girone, iar acum la Calta Niseta. Infiltrația de-a lungul coastelor e dublată de pătrunderi în interior. Catania pare încă a rezista, deși comunicatul italian de seară nu mai dă nicio indicație geografică. Roma a fost bombardată ieri pentru prima oară. Presiunea asupra Italiei, militară și nervoasă, este mereu mai insistentă. În Rusia, comentariile vorbesc de operații formidabile pe un front de o de kilometri. De fapt, singurul punct nevralgic rămâne tot Orelul, unde ultimele comunicate germane semnalează invariabil lupte grele defensive. Terminat ieri dimineața de tradus, Pride and Prejudice. Am și depus manuscrisul, deși ar mai avea nevoie de serioase revizuiri, mai ales în pasajele dictate. Voi lua un acont de 50.000 în două rate. În mare grabă trebuie să refac pentru sică o melodramă. Asta, mă tem, îmi va întârzia cu câteva zile plecarea la Corcova, dar îmi va ușura problemele de bani. Sâmbătă, 24 iulie 1943. Marsala, Trapanii, Palermo au căzut. E în toată Sicilia o totală dislocare a frontului. Se mai rezistă doar în colțul de nord-vest al insulei. Catania e încă apărată ferm. Probabil că Messina va încerca să se mențină cât mai mult. Dar Sicilia devine parcă o afacere de importanță minoră, acum când războiul din Rusia capătă amploare maximă. Ofensiva rusească se întinde în regiuni până acum calme. Izium, Cuban, lacul Ladoga. La Orel, încordarea este neschimbată. Comunicatele germane dau cifre fantastice despre pierderile rusești, zilnic sute de tankuri și avioane nimicite, dar nicio preciziune geografică. În schimb, se vorbește din nou despre război de mișcare, luptă mobilă și defensivă elastică, formule cunoscute de astă iarnă. Încă o dată, evenimentele sunt mai tard decât raționamentul nostru. Nu credeam într-o ofensivă sovietică de vară și în niciun caz într-una de asemenea proporții. Totuși, nu am deloc sentimentul că am fi într-o fază de desnodământ, Poate și pentru că ne lipsește anxietatea din trecut. Pe drept sau pe nedrept, cine știe. Luni 26 iulie 1943. Mussolini demisionat. Badoglio noul șef al guvernului. Suntem în momentul peten. Joi 29 iulie 1943. Plec la Corcova. Sunt o oră înainte de plecare. Aș fi vrut în ultimele zile să pot avea o oră de liniște, pentru ca să fi însemnat aici ceva din tulburarea, emoția, neliniștea, agitația nervoasă prin care am trecut. Deznodământul fascist este o amețitoare lovitură. În marea dramă pe care o trăim de 10 ani, o clipă năucitoare, ca o scurtă cădere de cortină peste un fapt implacabil și totuși, deși teoretic previzibil, neașteptat. N-am avut timp să scriu și nu o voi face acum. Ultimele zile am muncit pe brânci ca să termin melodrama lui Sica. Am terminat-o ieri noapte la trei și jumătate. Cu toți banii pe care i-am strâns, Ocneanu, Birlic, Nenișor, mi am putut rezolva toate problemele imediate. Plec la Corcova în destulă liniște bănească. În septembrie totul va începe de la început. M-am obișnuit. Alaltăieri încă mă întrebam dacă plecarea mea nu e imprudentă. Aveam impresia că prăbușirea fascistă poate precipita mersul întregului război, ceea ce de altfel se va și întâmpla, dar în așa hal încât totul să se poată schimba în 5-6 zile. Cred acum că, totuși, timp pentru a sta la țară 2-3-4 săptămâni încă îmi rămâne. Voi vedea după împrejurări internaționale și corcovene. Luni 6 septembrie 1943 M-am întors la Corcova vineri noaptea, 3 septembrie, după 37 de zile petrecute acolo. Toate termenele mele au fost depășite. Speram să stau două-trei săptămâni. Nu credeam că va fi posibil să rămân cinci. Ospitalitatea lor este tot ce-am cunoscut mai atent, mai delicat, mai discret. E o artă, o meserie și o vocație. N-am ținut nici măcar acel English Diary din aprilie. Nu știu de ce, m-am simțit aproape tot timpul foarte obosit, probabil vechea, profunda mea extenuare fizică ce se răzbuna. În schimb, am scris primele două acte din Ursa Mare, pe cel din cu mare ușurință, pe cel de-al doilea însă, mult mai greu, cu opriri cu îndoieli. Războiul le-au urmărit de acolo mai bine și mai repede informat decât sunt obișnuit aici. Ascultăm cel puțin 5-6 emisiuni zilnice, dar cu mai puțină anxietate. La plecarea din București aveam impresia că totul se precipită. E adevărat că evenimentele n-au lipsit, dar în avalanșa de fapte și numiri geografice se desenează totuși pe linii mari oarecare încetinală. Întrebarea noastră e mereu când? Ei bine, nici azi, nici mâine. Poate peste trei luni, peste șase, peste un an. N-am văzut încă pe toată lumea. Nu sunt încă reintrat în București. După ce voi face toate reluările de contact, voi încerca să mă liniștesc și să lucrez. Cel puțin să termin repede ursa mare." Miercuri, 8 septembrie 1943. Italia a capitulat. Eram la Atene Palace. Vestea mi-a dat-o pe la șapte seara Antoan Bibescu, care o prinsese din întâmplare la radio. Am urmărit în hol răspândirea electrică parcă a veștii, din om în om. Antoan nu avea răbdare. Ar fi vrut să strige în gura mare. Deodată văd un ofițer italian intrând în holul cel mare. Siete Italiano îl interpelează Antoan. Eu înghețasem. Omul se apropie de masa noastră. Eu si, italiano. Monsieur, venete Votre a la Sâmbătă, 11 septembrie 1943. În Italia după capitulare, situație confuză. Nemții ocupă orașe și regiuni din nord și sunt stăpân pe Roma, luând sub protecție Vaticanul. Cum când nu se prea știe. Între timp, anglo-americanii înceți ocupă Taranto și debarcă aproape de Neapole. Trupele italiene descompuse abandonează tot nemților sau englezilor, după cum ajung mai repede. unde e regele? Unde-e Badolio? Unde-e Mussolini? Năucire generală de strămare. Pe frontul rusesc, după Taganrog, nemții pierd Mariapol. Bazinul Donețului e aproape în întregime evacuat. Războiul de repliere elastică pe tot frontul, de la Briansk la Marea de Azov, continuă. Luni 13 septembrie 1943. Parașutiști și formații de SS l-au răpit pe Mussolini și l-au liberat. Lovitură de teatru, foarte spectaculoasă, dar care nu schimbă nimic din datele problemei. Luptele continuă în Italia de Sud. Capitularea lui Badolio a scos din joc armatele italiene, care și așa erau un fapt paralizate, dar cucerirea teritoriului italian rămâne un obiectiv pe care aliații urmează abia de aici încolo să-l atingă, probabil încet și greu. Joi 16 septembrie 1943. Lupte grele la Salerno, unde trupele americane debarcate au întâmpinat mari rezistențe. Iar și al alte er, presa DNB jubila. Mari titluri anunțau un nou Dunkirk, un nou Waterloo. Mare catastrofă, mare dezastru. Astăzi tonul e mai potolit, atitudinea mai prudentă. Montgomery înaintează din spre sud. Dacă se face joncțiunea, situația se consolidează. În Rusia, o telegramă DNB anunța ieri evacuarea Brianskului. Știrea nu e înregistrată de comunicatele oficiale. Ofensiva continuă în toate focarele ei. Chievul devine un obiectiv plauzibil. Cit azi din Balzac la jean fi. Admirabil prin incisivitate, ca tablou de provincie poate sta alături de pierret, deși aici păsarea caricaturală reduce ceva din tragicul povești. Vin 17 septembrie 1943, sunt de două săptămâni acasă și încă n-am reușit să revin la o viață normală, să-mi fac un program de lucru să scriu să citesc. Trec la întâmplare, este prades, fac vizite, accept invitații, umblu pe stradă, mă la stras la dreapta și la de toate fleacurile. Nu am găsit, nu găsesc un ceas de singurătate în care să mă adun, să mă lămuresc. Ce îmi lipsește mai mult e o casă. Mă gândesc mereu și au trecut de atunci doi ani și jumătate. Mă gândesc mereu la casa mea din calea Victoriei. Ultima mea plimbare la Corcova, în ajunul plecării, prin vie și pădure, singur spre seară, a fost poate cel mai tulburător ceas pe care l-am petrecut acolo. Simțeam fiorul toamnei venind de departe, prin iarbă și copaci, până la mine, prin mine. Era o dureroasă melancolie fără nume, pe care niciodată, nicăier n-am simțit-o, pentru că niciodată, nicăier n-am privit ca acolo, în față, imagina toamnei. Sâmbătă, 18 septembrie 1943 Comunicatul german de aseară vorbește despre o rectificare de front în linii mari în Rusia, la sud și centru, și anunță evacuarea orașelor Briansk și Novorossisk. În Italia, la Salerno, aliații au reluat atacul, care o clipă părea că le scapă din mână. Războiul e pretutindeni într-o fază de mare mișcare. Nu e vorba numai de linia fronturilor. E mai ales vorba despre dislocările profunde ce au probabil loc, chiar dacă nu le vedem, în întreaga structură a conflictului. Undeva, dincolo de discursuri și telegrame, se zbat și se caută mari evenimente viitoare, ce pot întârzia încă oarecare timp, dar pot și să izbucnească brusc de la o zi la alta. În această mare neliniște, în aceste teribile frământări, abia camuflate, soarta noastră proprie ține de de cine știe ce fir nevăzut, de cine știe ce imprevizibil incident. Joi, 23 septembrie 1943. Poltava a căzut. Melitopol e pe punctul de a cădea. Pretutindeni, nemții se grăbesc spre Nipru. Retragere metodică, spun toate telegramele DNB. Și, într-adevăr, nicăieri rușii nu anunță un număr important de prizonieri. Dar, pe de altă parte, comunicatul oficial vorbește neîncetat și astă seara încă, despre atacuri sovietice violente, intensitate crescândă, forțe puternice, lupte grele. Sensul general al operației încă nu-l cunoaștem. În orice caz, războiul a fost rareori, poate niciodată, într-o fază atât de dramatică. Alaltier, Camil și Rosetti vedeau sumbre perspective. Bombardamente, distrugeri, prăbușiri, dacă războiul se apropie de noi și trece pe la noi. Personal, marea mea îngrijorare e de ordin intern. Dacă nemții sunt într-adevăr în situația de a da în toamna asta, în iarna asta, o bătălie disperată, care să puie în joc propriile lor frontiere, atunci nu vor rezita să ne pârjolească. Cu cât frontul vine mai aproape, cu atât sub pretextul de a-și acoperi spatele, s-ar putea să pui mâna direct pe România, peste capul lui Antonescu, slujindu-se eventual de un guvern legionar făcut peste noapte. Lovitura din Danemarca poate fi oricând repetată, iar experiența Badolio îi va scuti de orice menajamente. Cine știe dacă, în umbră, lovitura nu e pe cale de pregătire. Adevărul e că nu știu nimic, dar mă apucă uneori un fel de angoasă, care de fapt nu m-a părăsit niciodată în cursul războiului. Din când în când însă ațipește. Mă las în pace, o uit. Duminică, 26 septembrie 1943, Smolenskul evacuat ieri de nemți după o ocupație de doi ani. te întorci cu gândul înapoi spre dramatica bătălie din septembrie 41 și măsori tot drumul străbătut. Bibeștii s-au întors la Corcova, după trei săptămâni de ședere la Atene Palace, în care timp am pierdut mult timp cu ei. Dejunuri, dineuri, corespondență, explicații. Au fost cu mine nespus de amabil la Corcova, dar până la urmă devin obositori. Am avut cu el câteva momente de tensiune, ba chiar odată o ceartă care mi s-a părut irrevocabilă. Îmi dau seama că e, dacă nu categoric nebun, cel puțin un apucat și că nimic durabil nu se poate clădi pe relațiile cu un asemenea om, ceea ce nu-i face mai puțin unii din oamenii cei mai interesanți pe care i-am cunoscut. Mâine încep școala. Aș vrea în același timp să-mi refac un program ordonat de lucru. Sâmbătă, 2 octombrie 1943. Prea mult timp pierdut, prea multă dezordine. Mă obosesc inutil cu lucruri stupide. Mă las stras la întâmplare de mici obligații pe care le accept din neatenție, din amabilitate, din indiferență. E probabil că, dacă aș avea o casă a mea, aș duce o viață mai ordonată. Dar nu trebuie să agravez prin nepăsare și inconsistență viața mea și așa prea destrămată. Traduc de vreo trei zile o piesă de așar, Je ne vous aime pas, cu care nu știu ce va face Birlic, dar mi-a plătit-o, ceea ce îmi dă oarecare liniște materială pe încă vreo trei săptămâni. Războiul continuă, în Italia destul de încet, Neapole ocupat ieri de aliați, în Rusia mai viu, mai intensiv uneori, până a te obliga să te întrebi dacă toamna asta nu are încă în rezervă mari evenimente. Ceea ce se cheamă bătălia Niprului e întoi. Dacă nemții pot opri aici înaintarea rusă și pot organiza o linie oarecum stabilă, atunci vasta lor retragere rămâne o bătălie pierdută, dar nu un dezastru, iar războiul intră într-o nouă fază de așteptare. Dar dacă Niprul nu reușește să fie un front, dacă rușii, care au deja câteva capete de pod pe malul drept, trec mai departe, atunci totul e posibil. Ploile ar putea frâna înaintarea și în pot pe câteva săptămâni întreg războiul, dar nu vin. Avem o toamnă caldă, senină, uneori toridă, adevărate amiez de iulie, chiar dacă diminețile și nopțile sunt răcoroase. Sunt mereu îngrijorat de soarta noastră, mă tem mereu de un act de autoritate german care să restabilească scurt moralul politic în întreg sud-estul prea șovăitor, prea impresionat. Un pogrom rapid e încă în posibilitățile situației. Luni 4 octombrie 1943. Citită aseară The Merchant of Venice, iar azi As You Like It. Revin la Shakespeare după o întrerupere de aproape un an. Lectură fermecătoare, nimic mai ușor, mai grațios, mai feric, Chiar în Merchant of Venice, figura lui Shylock este acoperită, trecută pe planul 2, dominată de jocul luminos al basmului. Cât despre As You Like It, suntem în plină feerie. E ceva dansant într-o comedie de Shakespeare, mișcări plutitoare, deslegate de realitate ca într-un balet. Evrei din Danemarca sunt nimiciți. O telegramă DNB nu lasă nicio îndoială asupra sorților. Și încă o dată mă înfior. For Sufrance is the large of all our tribe, spune Shylock. Marți 5 octombrie 1943. Se pare că frontul german se consolidează pe Nipru, iar ofensiva rusă descrește. Presa DNB vorbește despre stăvilarul de la Melitopol, bariera naturală a Marelui Fluviu, defensiva rigidă pe noile poziții. Marile bătălii au scăzut până la proporții de lupte locale. Dacă într-adevăr ofensiva sovietică de vară e încheiată, atunci pauza care intervine pe frontul răsăritean scoate războiul din faza lui dramatică și îi ia pentru o lună, două, trei sau mai mult, caracterul decisiv pe care părea uneori să-l aibă de la 25 iulie încoace. Trebuie să ne pregătim pentru o nouă hibernare? Trebuie să traduc Melo pentru Barașum, Nu-mi face nicio plăcere. Anonimatul îmi permite să traduc orice, fără scrupul, pentru sică, Aș fi vrut să nu am nimic comun cu Barașum și să nu semnez nimic, nici măcar o traducere pe tot timpul războiului. Luni 11 octombrie 1943. Sâmbătă a fost Yom Kippur. Nu încerc să pun ordine în iudaismul meu. Am postit. Am fost seara la templu să aud sunând șoifărul. Notă. În ebraică, sofar, cornul de berbec, al cărui sunet în ritualul de Yom Kippur vestește încheierea zilei de post. Am încheiat nota. Peste umărul cuiva am încercat să silabisesc ultimul uvinu malcheinu. Notă, în ebraică, avinu malchenu, tatăl nostru, regele nostru, începutul litaniei din zilele de penitență și post. Am încheiat nota. De ce? Cred? Vreau să cred? Nu, nici măcar atât, dar e parcă, în atâtea gesturi inconsistente, o nevoie de căldură, de liniște. Joi seara, la Rebreanu, am ascultat piesa lui Camil. Am ezitat mult să mă duc și am fost pe urmă furios pe mine că totuși m-am dus. N-ar fi trebuit. Pe Rebreanu e mai bine să-l întâlnesc după război. Acum n-am ce să-i spun, mai ales la el acasă. E o slăbiciune, o indiferență, o nepăsare care anunță de pe acum toate uitările, toate compromisurile. Mă voi întoarce la oamenii ăștia. Războiul va fi trecut fără să rupă nimic, fără să aducă între viața mea dinainte și cea de mâine nimic irevocabil, nimic ireductibil. Atunci de ce? La ce bun? În Rusia, ofensiva rusească, după o pauză de 3-4 zile, a fost reluată cam pe toată întinderea frontului, deschizând în plus un nou focar la nord-vest de Vitebsk, unde a căzut localitatea Nevel. Propaganda DNB, care se angajase pe tema apărării rigide și a opririi ofensivei sovietice, trece printr-un moment de îngurcătură. Totuși, toamna începe să se simtă mereu mai mult. A seară a fost foarte frig, iar astăzi dimineața a fost de noiembrie. O pauză poate că tot va interveni mai curând sau mai târziu, dar pentru nervii noștri lucrurile trănează oricum prea mult. Marți 12 octombrie 1943. Frig, vânt, toamnă. O casă caldă, intimă, în care să citesc și să scriu lângă o femeie iubită. Vis irealizabil, după care mereu am tânjit și mai ales în asemenea zi. Lungă masă cu braniște, îndoi undeva la șosea, de la prânz până la șapte seara. Betacticos, metodic, ca un om pornit la drum lung. Conversație despre război și pace, dar tot șuetă de cafenea în fond. Vineri 15 octombrie 1943. Rușii reocupă Zaporoje. Cum va mai ține frontul de sud? Melitopol nu rămâne oarecum în aer? În câteva zile vom vedea. Nu mai e deloc sigur că Niprul va constitui o linie de rezistență fermă. Rușii pretind că ceea ce s-a numit bătălia Niprului s-a și terminat și că fluviul este cam pretutin de întrecut. trecut. Atitudina germană în privința aceasta este vagă, eufemistică, nesigură. Marți 19 octombrie 1943. Situația frontului german pe Nipru pare din ce în ce mai gravă. O spărtură la Cremenciug e pe cale de a tăia întregul cot al fluviului, într-o mare mișcare de încercuire asemănătoare celei de anul trecut la Stalingrad. Întreg frontul de sud se clatină, de altfel ofensiva e aproape la fel de violentă și în celelalte puncte, Chiev și Gomel mai ales. Comunicatele și comentariile DNB lasă de câteva zile să se întrevadă seriozitatea situației. Mare îngrijorare în oraș, răsuflarea balaurului parcă începe să se simtă, deși încă e departe. Baduvan, la care am fost aseară cu Antoan, crede că în cursul iernii rușii vor fi aici. Terminata dimineață de tradus melo, tehnica lui Bernstein mă înfurie, e așa de sigură încât poate simula orice, chiar emoția, chiar adâncimea, chiar gravitatea. Dar e ceva profund trivial și aș spune obscen în această piesă de falsă noblețe. Ce meseriaș însă, ce virtuozitate teatrală, ce pezevenghi! Traducându-l, am surprins mai de aproape resorturile mașinăriei, nu fără a mă lăsa păcălit pe aici pe acolo, până și eu, de simulacrul dramei. Citesc cu iritare Coriolan. Voi termina, cred, astă seara actul 5. Pricep acum foarte bine de ce, în 1934, la Paris, provoca atâta furie. Vineri 22 octombrie 1943. În Rusia marbătălii. Spărtura de la Cremenciug se adâncește. O altă spărtură se anunță la Cernigov. Nu e de așteptat un desnodământ instantaneu al operației. S-ar putea ca noua fază a luptei și de asta dată e într-adevăr o fază nouă să dureze două-trei luni până să-și dea toate consecințele. Și anul trecut spărtura pe Don a început în decembrie, dar Stalingradul a căzut abia în februarie. Mai precipitate și mai dramatice pot fi evenimentele politice și diplomatice. Orice se poate întâmpla, orice și oricând. Onicescu, în de vechi, e decis să se sinucidă dacă Germania pierde războiul. El nu se poate resemna a trăi într-o Europa ocupată de urmașii ocnașilor australieni și ai emigranților americani, reîntorși acum pe continent ca să distrugă cultura occidentală. El nu poate suporta nimicirea culturii. L-am rugat pe de vechi să-i spună din partea mea, ce bucuros i-aș spune-o personal dacă l-aș întâlni, că, dacă e vorba de cultură, a ratat momentul sinuciderii. 31 ianuarie 1933 sau 8 septembrie 1940 ar fi fost date mai legitime. Balmuș, profesor de grecește la Iași, îmi povestește din nou, după oțetea anul trecut, măcerul evreilor de la 29 iunie 41. A fost, spune el, cea mai bestială zi din istoria omenirii. Sâmbătă 23 octombrie 1943. Optimism accentuat la Berlin, anunță azi corespondentul Universului. Toate comentariile sunt din nou mai vesele. Atacurile sovietice s-au prăbușit. Mare succes defensiv. În ultimele 24 de ore, inamicul n-a reușit să înainteze niciun kilometru. Comunicatul oficial e mai ezitant, mai circumspect. El semnalează atacuri grele, încercări de străpungere, lupte grele, vremelnice străpungeri. Toate însă respinse, prăbușite sau anihilate. Cu alte informații decât lectura ziarelor nu am, trebuie să trag concluzia că e oarecare momentană slăbire a ofensivei, care își păstrează însă direcțiile și amploarea, dacă nu intensitatea. Stabilizare relativă, spune prudent un comentator. Terminata seară, Titus Andronicus. Este în Shakespeare, dacă nu în întreaga literatură universală, cea mai absurdă îngrămădire de atrocități. Uneori e aproape grosolan și pueril, când nu mai poate fi tragic. Mâini tăiate, limbi scoase, capete retezate, cadavre căzând cam la fiecare scenă, dacă nu la fiecare replică. E un oribil și haotic muzeu grevan. Și totuși, sub sau deasupra acestei mașinării sângeroase, fiorul poeziei care trece pe alocuri și transfigurează totul. Citesc acum, cu dificultăți de limbă care mă surprind, fiindcă ultimele trei piese le-am citit curent, Antoniu și Cleopatra. Luni 25 octombrie 1943. Situația pe fronturile din Rusia pare din nou foarte încordată. Melitopol a căzut ieri după înverșunate și lungi bătălii de stradă care au durat zile de rândul. Te uiți pe hartă și nu mai vezi ce se poate întâmpla în sectorul Mara de Azov. Pe de altă parte, spărtura de la Cremenciug se adâncește până foarte aproape de Crivoirog. În sfârșit, comunicatul german de seară anunță că Dniepropetrovsk este atacat din ambele flancuri. Între timp, un fel de neverosimilă vară târzie, caldă senină, face posibilă continuarea întregii operații. O mare încercuire, o nouă mare retragere sau, în sfârșit, o încercare energică de redresare defensivă prin contraatac, iată cele trei posibilități pe care încerci să le imaginezi privind harta, ultima puțin probabilă, iar primele două deschizând poarta tuturor eventualităților, fie ele cele mai extreme. Marți 26 octombrie 1943 Dniepropetrovsk a căzut, se pare, încă de ieri. Comunicatul german de seară confirmă. Citit ieri și azi lui Cabine de Zantic. Scurt roman viu, rapid, ironic, robust. Balzac în tot ce are mai bun, căci e concis în expunere ferm în desen. Prima parte a poveștii încă are anumită lentoare, dar desnodământul cu deliciosul travesti al ducesei de mofriniez e parcă un excelent act 3 dintr-o comedie construită perfect. Tabloul vieții juridice în provincie, la fel de just și comic ca al vieții ecleziastice în Lucure du Tour. Vineri 29 octombrie 1943. Spărtura de la vest de Melitopol se adâncește. Crimea e în primeștie de a fi izolată prin tăierea istmului Perekop. Tocmai de aceea rezistența germană încearcă să țină în loc atacul spre Rog. Dacă frontul cedează și aici, atunci întreaga stepă nogaică e încercuită. Situația continuă să fie foarte gravă, dar încă nu-mi vine a crede că va aduce spre un deznodământ rapid. Luni 1 noiembrie 1943. Noiembrie rece, dar senin și însorit. timp neobișnuit, bizar, care dă peste cap meteorologia și războiul. Luptele din Rusia continuă cu violență nemicșorată, cum spune invariabil comunicatul. Breșa din stepanogaică se adâncește tot mai mult spre Perecop. În schimb, la Crivoi Rog, nemții anunță contraatacuri puternice. Sunt mereu în Shakespeare, terminat Antonio și Cleopatra, ieri și azi citit Otelo, astă seară primul act din Lir. Antoniu și Cleopatra e, teatral vorbind, destrămat, risipit, fără consistență dramatică. Momente și pasaje frumoase, mai ales în actul 5. telă însă mi s-a părut de o neașteptată frumusețe, sporită, poate, de plăcerea unei lecturi ușoare, aproape fără dicționar. Iar Lir începe grandios. Voi face din nou la Onescu un curs destul de bine plătit și e un prilej de a-mi organiza materialul pentru un eventual Shakespeare pe care l-aș scrie cândva. Cândva? Când? În altă viață? Miercuri 3 noiembrie 1943 De ieri, rușii anunță că au ocupat și depășit perecop Comunicatul german de astă seară anunță și el lupte grele la intrările de nord ale Crimeei După ce ieri anunța o debarcare în regiunea Cherchi Terminarea conferinței de la Moscova va da războiului un alt curs E de așteptat încă în toamna asta o nouă lovitură Notă, conferința ministrilor de externe ai URSS, SUA și Marii Britanii Am încheiat nota Sâmbătă 6 noiembrie 1943. Comunicatul german de astă seară anunță evacuarea Chievului pentru a evita o spărtură amenințătoare. Rușii reocupă orașul doi ani după ce l-au pierdut. Debarcarea de la Kerci capătă caracter de cap de pod. Atacată dinspre perecop și dinspre Kerci, Crimea va putea rezista? Cum? Cât?